de soare, de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. În distribuție, Gheorghe Cozorici, Mircea Albulescu, George Constantin, Adela Mărpulescu, Mihai Fotino, Ica Matache, Mariana Buriană. Într-o parte Apucă spata drept A, bine, bine. Dar eu, Dada, eu Mai bine Nu strânge cărligile mânele în voi Ca și când te juca Nu mai pot Și moțatul s-a urât Binișor, ghergheful de răbdare E bine, Dada, Reveca O minune da. Ai zice că de când te -ai născuți născut Ii Da, da, inul curge din cair pe fus Ca un fir de păr oh. Nicio o gâfă. Deștele tale mult ca aerul și caierul se topește Și fusul zvârnăie și putește Parcă ar avea are. O, oh, ciută zglobie, tu ai să ții casa cu fus Dar tu, Ana, ce-i spravă mi-ai făcut? Mai am puțin tel și le înălbesc Prea multe Și nu mă plâng că sunt prea multe, da? Pentru că sunt multe, mă pui pe gânduri Mă băiete, că poți părul ăla încă și ce spui, ce gânduri Nu vedeți ce de fâșii? Și încă trei cămași de in de ale doamnei Maria să le rup pentru slăvitul domn Ștefan Fauană, ție -ți lene. Ba, fa -oana, ți-e lene Fauană, ție ți-e foame Fauană, pe tine te ține degeaba la curte Da-și da face fete ce Ioana cu gândurile tale? Ce să fie? Prea multe fâșii Prea multe Nu-i trebuie? De ce te plângi? Da, îi trebuie. Dar de ce așa de multe? Mie e miroase război. Război? De, de mult nu fusese. De aproape doi ani. Da. Sunt 27 de ani încheiați. De când pierii floarea Moldovei la războieni. Trosnea cetatea. Ridicată în pripă de slăvitul nostru voievod. Flăcările se înălțau până la cer. Da. Și îl țipa. Nu vă lăsați. Și pâr că la a tata I-a zis Nu n am lăsa Dar du-te Și comisul Huru și postelnicu Hrâncu Îl târâ la fară din luptă Rupându-i veșmintele de pe el Și i-au zis Dute Că Moldova nu pierde de un noi mai Și s-au stins și Hrâncu și Huru Și Dajbog Cu toții Bătrâni și tineri până la unul Că Mohamed văzându-i A șoptit lăcrimând dar aceasta nu va fi a mea. Și domnul Ștefan s-a dus și a adunat prăieșii și a dulmecat pe Muhammed lovindu-l de apoi și din lături până la trecut Dunărea. În 46 de ani, 33 de bătălii, două fără izbândă și 31 de primă. El să trăiască. Și Moldovei e bine. Loc, loc vine Măria sa, domnul Ștefan. De unde știi? Stărge-te la nas. Uuu, mai și sabie. Multe urzi ce ai tăiască. Sunt Moldovean. Sugulea lui Mogila. Să nu luți de mine. Măria sa, doamna, m-a pus să învăț slujba domnească până la sabie. Vine. Vine domnul Ștefan cu doamna Măria. Ce-i aceasta, fetelor? Parcă sunteți spui de găină când trece uliu. Parcă sunteți un stol de vrăbii încremenit în stuhăraia din iazuri când aud chiotul. Parcă sunteți niște flori de luncă când nadie vântul. Smerite? Mie nu-mi plac oamenii smeriți. Veniți să vă blagoslovesc, A, da, meu, așa, așa, ca ierburile crude de pe bătrânul turn al sucevei. Da, da. Tu ești linka? Maria ta. Fata pârcălabului de Da, da. Ileana? Da, Maria ta. Tu erai mic atunci când pieri hrâncu Și tu, Oleana? Maria ta. Dar tu? Zugulea. Da, Mariana. Tu ești stană de piatră. Ai sabie. Bine. Din mușuroi, moghilă. Dar tu... Băbăti. Mariana. Ce speri? Știi tu pentru cine înalbești? Da. Hm? Pentru cine? Pentru preaslăvitul nostru domn Ștefan Pentru preaslăvitul nostru domn Ștefan De câte ori mi-înfăși pulpa dreaptă, zic, Doamne Oana, piciorul meu Piciorul meu vrednic ca Oana Oana Da, Maria. Privește drept în dreptul ochilor tu plângi, Oana? Maria. Și de ce? Haide, vină-mi cu aici. Bătrâna mea prieten, pe creștetul tău se cază sărutul voievodului ca ploaia peste holdele verzi. Ei, hai, destul ați lucrat. Duceți-vă la casele voastre. Doamna Maria ta. Apune soarele pe după trâmbele fumurii. Oana seamănă cu Maria ta ca două picături de apă. Mm. Una care pică acum și alta care a picat odinioară, abur, risipit. Pe un o vârmă. Pe cealaltă Stăpânul meu Toamna a sosit Soarele a pune trist Și în urma lui o baltă de sânge Vremea A să se strice Ploi subțiri care pătrund Frig, viscol, rămâi Te rog, stăpânul meu <hă>, Te rogi ca un copil Întâi ajutat Dar nu vezi Maria ta Că sunt bătrân nu. Că sunt bolnav nu, nu. Adică Adică da Abia te văzui mai bine. Mario. Mario, ce bolnav. Ce picior. Uite-te la mine. Așa privești un om bolnav? Și nu merg bine? Ieri nu-mi zâmbiști când încălecai pe Voitiș? Da, părei un arhanghel. Rămâi, stăpâne, Grijești de Moldova de sănătatea ta, Pocuția. iarnă, viscole, Pocuția. să prima primăvara. Mario, erai de 14 ani când m-ai râs <laughs> nu-mi strica socotelile. Mai dârziu, oi fi ori, noi mai fi. Oh, nu. Ce zici? Mario, Mario, nu se poate! Trebuie să stăpânim pocuția ca această bucată de pământ E mai mult moldovenească decât leșească Și-o ținem zloc pe bani buni din punga strămoșilor Și-o avem cu armele noastre Și Ștefan n-a murit încă Maria ta, Maria ta, Să intre, Mario, da. Mario Lasă-ne, te rog. Da, Maria ta. Bine ați venit, băieți dumneavoastră. Să te Cu toții. Ah. Și moș răman. Gata. Veniți. E nuntă. Pe frunte semn, la ceafă semn. Umărul drept mai jos, mâna stângă ca un arc. Deștele zdrelite Adate mai ții Ce mai vrei bătrâne N-ai văzut destule eh, Nu mi da dat să vreau sau să nu vreau Voința mării tale voința țării De vrea pace pace De vrea război, război. De n-aș fi venit N-aș fi vrut ce vrea măria ta Și apoi Asta nu pot e? Cum stau hotarele purcălapi? Că după cum închideți ochii, așa doarme și țara. În țara de jos, Tihna măria ta, negoțul se petrece fără Cârcota. Da, pace de jur prejurul țării ca și în lăuntru ei. Măria sa Bogdan, să trăiești, măria! Cu toții boieri dumneavoastră, măria sa vodă Bogdan de pe drumuri, Însemnat în bătălii înainte de-a domnii singur. Așa se cuvine unui fecior de Dom moldovean. Ești mai răsărit ca mine. Ce să te ajungă pe Maria ta? Tu. Și să mă întreci. Tu sfios ca o fecioară. Nu ești sfios când ai drumul calului și sabia vâjie și luminează ca fulgerul. Dar vămile... Băieți, ce se aude cu vămile? Unii plătesc, alții zic că au plătit cardinalul. Alegeți vămile, vă duc, nu cardinalul! Ce nu e din cât ar trebui să fie, și nimic din cât ar trebui să fie. Și tot te <gă> Și tu, ștefule. O, prietenii mei cu bărbile până în pământ, nămeți nevinși de oameni, albiți de griji și de vremuri. Cu tinerețea mării așa e bat o pustia. Da. <laughs> Ei, acum la ale noastre. Boie, știți că Alexandru al Poloniei iar a cerut să ne judece frățiunesul. Vladislav, omul cardinalului nu are să fie. Noi să așteptăm cu cinci mii de oaste aleasă. toți călări. Sosește? Bine. Nu? O plimbare în toată pocuția și poate și mai sus. Și apoi se va ști cine e la acolo și cine nu e. Cui se cuvine adunarea vămilor și cui nu. Da. Dar... Nu? Maria ta. Ce spui, Ulea? Ce spui, dragan? E, am socotit. Ce-ai socotit? cu sănătatea mării voastre. Ce? Boie, cine e mai bolnav din noi amândoi? A, a, piciorul că la Maria ta, iar la cap. Să se îngrijească vărulea. Nu uiți că am tăiat pe din două moșiile gădinții, storpul și madravilele după dreptate jumătate ție și jumătate răzășilor. Da, și te-am făcut paharnic și ți-am dat viața mea pe mâna ta. Tu străițineați o în pământ știind că mie nu-mi plac oamenii care să uită în jos. Frunțile sus! Așa. Că sus e luna, stelele, soarele și cerul. De sus ne vine Harul. Ai aprins focurile arbore? Le-ai dat de știre? De trei nopți ard. Ia vezi! Rareș? Da se vede? Da, mărieta! Abia se văd mărieta! Vin din șcheia, vin, din lisaura, din cilitei, vin de pretul tindei. Uuh, săracii! Săracii mei și ai voștri! Săraci și voi, și eu! Ce bogate e mult! Mele iubite, da, mai lăsați lucruri. De o lună, Ștefan nu dă semne de viață. Ce-a putut să-i se întâmple? Nu, nu te mai Dar ce n-a putut? Bolnav, abia se sculă din pace și porni cu iarna în cap. Frumoasa mea, doamnă. Până acum o lună primeam vești peste vești. Bine, sănătos, zdravă. Așa ză țara, întocmește pocutia. Va sosi biruitor ca totdeauna da, doamne. Doamne. Îmi creștea inima Și de... De treizeci de zile Nimic S-a dus frumusețea oh. uite de la părul oh. meu oh. S-a lățit șuvița albă ca două dește De când o veste oh. Auziti cum cântă de te slăvesc oh. Sunt aceleași oh. Plântaţi păsări ale cerului, nepăsătoare la durerile noastre. A căzut omătul, a suflat vântul de primăvară, a încolţit muguri, a dat frunze, a spuzit florile, a legat și rodul. Partea noastră... ...răbdări și lacrimi. De ce omul n-a fi putând a fire ca stejarul? Iarna să-l scuture... Vara să-i pui la loc mândrețea și bărbăția Ce nu se schimbă, stăpâna mea bună? Frunzele cresc și nu sunt aceleași Stejarul are și el o margine Greul e tot greu, dar nu mai e același Doar glasurile rămân la păsări Ele se duc, altele vin Și noi trăim cu părerea că numai omul îmbătrânește Se scutură și carne. Dar, da, Reveca, gânduri Nimicuri Să-l văz pe viteazul meu să fac batul, să-l Ador, Mariata. ta. N-a fost nimic. O gâză bate în geamuri. Ce somn ușor în grijile grele. De muiererea. rea. Uitasem pe Bogdan, odorul meu. Pe urmele tate s-o calcă. Păcat că și a pierdut ochiul. Eu am doi. La ce-mi slujește? Și cu unul v-aș vedea pe lângă mine. Am două picioare zdravene. Să împart un ochi lui Bogdan. Un picior lui Ștefan. Așa în tinerii. Sugulea! Porunca doamna! Și? Da, Maria Sabia cu care te-am încins eu Da, Maria Și de ce nu mai porți? Să spui e bălașa, Maria ta Șotii, Maria Zice că aș fi zis eu Că de ce nici la 14 ani, aproape împliniți Nu s-a dus la război cu tate-sul moșoroi ai zis? Ați zis, ați Ați Și știai bine că am stat în genunchi la Maria sa bog și la Tătuca Și ei au dar nu ca dumneavoastră No. Că am zis sărăcan de mine, nu mai port Și nu mai port no, Altădată să mi le spui mie Ia ca le spui Mă, băietane Pune Sabia că va susi și ceasul tău Și s-o Pune și înțara, va avea nevoie de ea Rebeca da, Sugurea este inimos și mucalit ca tatță Oană Oană tu ce robotești? Spăl, Maria. Ta. Ce spăl, Ioana? Pentru domnul nostru Să fie gata până o veni N-ai sprevit? Isprevit. Le-am luat a doua oară Cum îți zice el, Ioana? Băbătie, Maria. Ta. De ce, Ioana? Fiindcă așa i place, Maria. Ta. Dar ție Cum îți place, Ioana? Cum îi place și lui, Maria. Ta? Și cum te mai alintă, Ioana? da Maria ta da. Cum, Oana? Cum, Maria ta? A, nu vrei să spui Doamnei? Acum, cum să nu, Maria ta? Da. Um, până acum doi ani Mă suia pe genunchiul drept A, nu, nu, pe-o stâng da, Și mă juca Și îmi zicea uh, îmi zice, Oană, oană, o noi bărlui, Oi, moi De doi ani îmi zice Păpăție, cum o mai duci cu bătrâneți! Bine zic! Ai zis bine nu? Rău, ca sunt rele, poate la focul. Așa mai! Să lubăm dreapta doamna! Ce e? Bine! Să luăm dreapta bine! Bine, la ce păcate le așa. Spune de grab. Spui Spune-i handlat, a cușica. Cat ai vin și e aici. M-a trimis înainte să vă spui. Ca lumea șchiopat, că aș fi fost demn. Mai uite, Moghile, mai uite! Nu e nici biruit, nici rănit. Cum e? Biruitor. Și cu rana veche, ceva mai înrăită ca în trecut. Oh. Și ceva mai potolită ca acum șapte zile. Bogdan, bine. bă, bă, subguna, mă ia din o să te îmbrăzișezi. <laughs> mă bine. Acum. pe rând, Maria. Ta. Spune Moghila. -mă, Mătură. Tot înaintea lui. Și toți îi jurarea credință. Să fi văzut, doamnă. Să muie gerul, să topire zăpezile, să umfla apele. El porunci să stăm pe loc. Să retraseră apele, să mergem înainte până sub calici. Acolo se deschide o vale larguță. Întâi sta Luca Arbore peste o mie de călăreț. Mai departe, el cu altă mie, și în fund, Bogdan cu 3.000, Pitulat într-un zăvoi care închide valea dinspre răsărit. Cai noștri odihniți și iuți, eh, ne pomenirăm cu patru înș, cu un steag alb în vârful suliții. Luca Arbore le deschide drum până la el. Aici, descălcarea. Scoase răcăciunile înconjurate, îi saluta rămânile și dădura o carte din partea cardinalului. O, oh, o, oh, a fi văzut pe domn ca pământul, că pământul nu n-ar fi încăput Atât de zise, încălecați și haid <gântuia> să răpotolit și se duceau într-o profăraie <gântuia> Să tot fi trecut așa ca de când am început Și se porniră luni șiruri de călăreți leși să se ciognească cu Luca Arbore Moldovenii se desfac în două Și apucară unii într-o parte și alții într-alta Dușmanii se repede el face fața doșului de-o sufață și o el la fugă stăpânită ceva ceva mai uite ca leșii. În apropierea zăvoiului se desface în două, unii într-o parte și alții într-alta, până să se oprească leșii un firmântați ca de miruință, s-arunca valurile lui Bogdan. ha-ha, <gântări> și izbiră, Luca Arbore îi lua pe la spate, iar din coaste îi fulgeră ai domnului Ștefan. Zăvoi! <gântări> Prinși de toate părțile, a zvârliră armele jos. Și curse sânge, doamnă, până la țurloaiele cailor. Strașnic răcnă leu Moldovii, că voia Valea și Codrii Și și grezură că urlă a război Și el pasămite îi ținuse de rău Așa că se stinse ca la jumătate de leși Până prin de veste Care era porunca domnului De omul în frământarea mai Numai om îl lovești, nu-l doare și alții îl calcă, nu simte Tot se pierde ca în genunea morții numai după ce încetează bătălia. O, oh, doamnă, se ridică de pe câmp atâta jale, că nu poți. Mm. Și curg lacrimile și plângi fără să știi pe cine. Dă după poruncă să alegem și să îngropăm pe morții noștri. Puțin picară, dar mari suflete, ca la două sute. Acii închiseră ochii, postelnic cu șteful și părcalabul creaman. Că le zise domnul Stefan, stați, moșilor, că nu e de voi ei aș! Apoi, intră în Halici cu vreo trei mii de prinși. Acii le dădură drumul și le zise, spuneți cardinalului să aibă pe suflet sufletele morților din Valea Haliciului. Și apoi, moghilea? E, doamnă, apoi porunci Halicienilor, să care piatră și cioprirăm cu toții vreo două săptămâni Bourii moldovi. și eu cioplimăria ta și... Că domnul văzându-mă nu-și putu ține râsul și zise Mai meștere mochilă, capul bourului, ca voi lui Voitiș al meu, <gri> mă, Mai grea de alta decât sabia mochilă Apoi? Apoi făcurea mușuraie și Pietruirem pocuția cu bourii noștri Și? Și după ce așeză țara ne-nșiruirăm călării și plecarea înapoi, Și începurăm a cânta, Doamnă Doină, Doină, nu te duce de la mine, Doină Nu fugi de bine, Doină Într-o zi sta soarele să scapete ajunsă pe o călăruie de piatră O ploiță caldă stropise fâșie de drum Voitișa Într-un ceas rău alunecă de picioarele de dândărăt. Domnul îi puse pintei, calu s-a apucând căzu, apucându-i picioarele sub iecte. Cea lucrură? curana. Ce lucrură? La prăpastie, în dreapta piept de munte, Voite-și tremura când l-am scos, Sângele pătrunsese prin legături. Am dus pe mâini Domnul Ștefan Atât a zis Unde iața mai subțire acolo se rupe Până a doua zi piciorul se făcu putuc Bolii, aiurii Și se făcu mai bine Și de șapte zile pe drum Ah, moghila nu mai pot. Iată-l. Iată-l. Vine Maria sa Răsare soarele și încălzește și pe boieri și pe oase goale, fără deosebire că nimeni nu s-a plâns de judecățile lui în vreme de pace, orică în războaie n-a sărit unde a fost mai greu, însuflețind pe cei cu inima scăzută. doamnă, doamna, să plece, fetele. Duceți-vă, fetelor! Să nu nu luvas. Mai bine oarbă decât să nu-l văz. Mă ascund aici. Stați, copii! Opriți unde am văzut pe doamna! Măria ta! Ah, ea, ca cea din tâi unde îmi vestește Că Cătați sub piciorul drept și de găsi cărbune să-l bea în paharul meu de sărbătoare, că e bun de friguri. De-ați găsi plumb să-l topim, să-l turnăm într-o cană cu apă în începută Și de ce se va închega, voi vedea ce va mai veni mai apoi Se cald, Maria ta. Ai căldură, nu dușești Vrei să-mi fie frig? Doctore Cezana, cum e mai bine? Cald or frig? Mai bine cald ca frig Mario. Maria, fi mândră de Bogdan al nostru. Eu, Ștefan Voivod, m-am pus la porunca lui ca și portarul Sucevei. Și-a biruit tocmai cum aș fi biruit și eu. nu e așa, boier? Nu-i așa, pahar, eu, ulea. Nu-i așa? Îl uitasem pe el, Maria ta. Bogdan, vină să te îmbrățișez. Să-mi dea vin de cotnar. Vreau să beau în sănătatea Doamnei și a fiului ei, Bogdan. Vin? Pentru ce vin, non serenissime... Harish, da, damă-ietra. Doftore, te-am ascultat până asta. mi sete. Nu vezi pe cine am la genunchii mei, pe mama care a purtat în pântecele ei pe domnul de mâine al voi Voitiș, e bine? El nu are abur, ci suflet. Să-l plimbe în fite ce zi până mă o întrema. În sănătatea voastră. În sănătatea voastră. În mă ierta. Ce te doare păcatele mele? Oh. Nimic pe domnul Moldovei. Ce e durere? Și toate pe Ștefan Mușatin, fiul lui Bogdan și nepotului lui Alexandru cel bun. Cald. Oh, cald. Să ne odihnim, serenisime. Să te odihnești, doctore. În Italia se odihnesc mult principe, nu? ce -o fi durerea? Odihnă, serenisime. Mă voi odihni, dar nu acum. Te rog, să mergem. Mă rog. Ne-a dormitul Ștefan. A ajuns... la uza Moldovei. Maria. Mogilă! Maria. Mă să Să-mi aduci pricinile ce a judecat Bogdan și au rămas fără pe ce te domnească. Așa mai face, Maria. ta. Oh, Doamne, să merge. Să merge, Maria. ta. Ulea... Ulea, mai rămâi. Da, stau. Da, dragan, și eu vreau să vă vorbesc. În curând, scaunul Moldovei e văduv. Piciorul lui Ștefan o prindește. lui sunt prinse. Eh, bietul domn, mare a fost că de mărirea lui nu mai sufla niciun boier. Eh? Ce ziceți de Bogdan? Ce? Păi, ce să zicem? Bogdan? Hmm. Păi, depitează, nu nare cum mai fi. Dar crezi că după datină ar avea drept Ștefăniță, fiul răposatului Alexandru ea, ea. Feciorul cel mare al lui Ștefan Și apoi, domn Schilu, cine-a mai văzut? Chiorie, treacă merge no. dar orb, <hăh> că n-are un ochi deloc El a scos cu surița un călăresc uton la Cosmin <hăh> oh, Să-l fi văzut cum răgea, snopit pe dușman Ai fi zis că vedea mai bine cu noi decât cu toți Sara are nevoie de ticnă Cu Bogdan iar război. Ștefăniță e nevrăznic Vom e o epitropie. Din cei mai de seamă boieri. Pârcălapul Arbore. Pârcălapul da. Grumază. Și dumneata Pahariceu. Nimic, Arbore. Până nu închide ochișoia. Hai să mergem. Parcă e cineva pe aici. O, oh, Doamne. Să schimbe ei ursita. Cine să închide ochii? Domnul Ștefan? N-are sfârșit cel care are milă de toți Fuci? Nu, nu, Rares, nu, De ce sunt ochii roșii? Ai plâns? Nu, Rares Ba da, ba da, ochii te sunt tulburi, Oana Ce ochi să se rămâie senin când ai bunului Ștefan Art El are nouă suflete, Oana Ploile, zăpezile, zbuciumul Și drumul lung și greu O lecuță de odihnă și se întremează Zmeul bătrân Da, Rares, da Și se face bine Bine, bine să fie Și ție, Oana și dumitale Și nouă Am îndurora Și Irareș și... Oana Oana, dă-mi o mână De ce? Așa Că-mi e dragă oh. De ce răsi? Nu ți-a mai spus? Ba mi spus De câte ori oh. În urmă mai ales Și dreapta mi dragă Și stânga mi dragă Și amândoi ochii tăi Cu lumine adânci și părul tău rotunjit pe spate și învolt ca un fum auriu Și gura ta cu buze ca măceșă Și mijlocul tău, Oana, ca tristia de baltă Și mersul tău ușor ca depresură și, și toată ființa ta... Oraș și toată ființa mea... Toată ființa ta, mie dragă, că te iubesc, Oana Cum aș? Într-una te, te am Oana Și te-am văzut într-una la război când porneam cercetașii, când mă băteam, când mă culcam, când mă sculam Călare pe jos, la șipot, în codul neostoit în fața ochilor mei Ca pe o soră, nu, nu, nu, nu, ca pe o soră, Oana. Și de când, Rares? De când și 14 ani De pe la Paște ești drag, Rares, da Dar? nu ți minte când mă ridicai în brațe să rup para cea mai coaptă? Când te cățărai în vârful copacelor să-mi dai pui de stănguță? Da, da, da. și te sărutam? Da, și mă sărutai și acum, da? Nu, nu, Ana, nu așa. Dar cum, rarești? Cum? Ca pe umiluită, fără părinți? Nu. Ca pe o pipășită la curtea doamnei Maria? Nu, nu. Ca pe o pasăre pribăgă? Nu uita, că tu ești boier, dragi. Ce boier, Oana? Al Mariei și al lui Rarești, pe scarul din hârlău. Ești capitan de oaste și prieten al domnului Boștinar. Sunt ce sunt. Și fără tine mai bine să nu fiu. O, Rares, Dar tu ești ca un frate. Eu mirească. Nici n-ai cui să mă ceri Stăpânului a toate Ca unui drept părinte Nu, rarești, nu Nu simți nimic în mie Mi-ești drag ca un frate Dar nu te iubesc Și domnul Ștefan e bolnav Domnul Ștefan e bun Milostiv și îndurător Te las, Oana Am plecat Ai, Ciudat e, rarești. Dar să nu uită paharnicul ăla Și să-i spun măriei sale Ah uite că vine cu doamna Maria. Oana. Da, bătăta. Bă, bătie. Cum o mai duci cu bătrânețile? Vino cu -a. A, mai, apro mai aproape, mai da. aproape. O plută bătrână și scorborosită și lângă un brăduț verde, stufos și drept. Cine te-a dus pe tine pe tărâmul ăsta? Și de unde? Maria ta, de unde? Nu știu. Nu mai am căldură. Sunt bine. Uite, Mario, hmm? de unde? Da. Nu știi. Ia uite-te la mine. Așa. Tu ai ceva în capul ăsta. Da. Mi-ascunzi ceva. Vrei să-mi spui și te opriști? Aș vrea, Maria ta. Ei. A... Aș vrea, Maria ta. Rares. Ra Rares? Da. Rares. Da. Cum? Nu ți-a mai prins vreo stâncuță. S-a făcut mare. E capitan. Se bate cu și se bate strada, Nu o să ajungă hatman. Nu deci n-am avut parte de copii. Doar de Bogdan. Partea mea a fost să sărut ce este al meu, ca și cum n-ar fi al meu. Să fur mânghiierile și mânghiiere să nu am. Ce ai vrea să-mi spui, Oana? Aș vrea, Maria ta, mm. să... Aș vrea Doamnă, Să știi că fetișcana asta se ascunde de tine Da, oameni Vă lasă atunci Iartă-mă, doamnă Mai aproape Hai, hai, spune-mi, oameni Sosii maria Da Dar mi-era Mă dădui după colacul fântânii Și auzit tot Tot și nimic Nu atunci, nici tot, nici nimic. Nu. Porni alaiul domnesc și trei boieră rămaseră. Trei boieri. Da. Paharnicul Ulea, Stolnicul Drăgan și, și Nicelul Stavăr. Paharnicul Ulea? Da. Vorbiră și auzi. O urzeală, Maria ta. Împotriva mea? Nu. Nu, Maria ta. Atunci, împotriva cui? Împotriva lui Bogdan. Ce? Dei i înainte, Oana. Vor să aleagă domn pe nepotul Măriei tale Pe Ștefan, fiul reposatului Alexandru Și în locul cui să aleagă domn? Nu este domn? După ce nu va mai fi ah. Nici n trei treierat grâul din care se fiarbă coliva Și ne-a și împart 47 de ani am dus țara cu noroc Am să duc și când voi muri, și după ce vor pe cetul piatra pe deasupra mea. Oana? Da. Bine ai făcut. să nafle afle, Doamna. Mm. O, îți poruncesc să nu mai știi nici tu. Da. Ca și cum ar fi fost aici, și cu o aș fi luat, aș fi aruncat în foc și nimic. Da, bine. Tot, da, am fugit mai Tot. Așa. Ce păcat că nu i-am mărturisit. Oanei, de unde e? Nu, nu fi muire, Stefane. Mogile, să vin în dată. Groazavă m-am bătrânit. Păruca, Maria Să treiști, Maria ta! ta. Mogile, lasă-mi O să-mi spuie popa să nu mă mai închină. Poftă de glumă. Să glumim, plucere moghilă. Să glumim? Nu Să glumim? e nimic. Unde au ajuns slovenii cu letopisețul meu? E, abia la jumătate. La ce fapt? La bateria de la Cosmin. Ce spui? Abia vreo 39 de ani din viața mea și mai au... Jumătate. Încă 39 de ani. Dacă jumătatea de-a doua, n a fi ceva mai lungă decât cea de întâi. <laughs> Slovenii s-au pripit la scris N-au greșit Presimțind că în a doua jumătate Cam grea răsuflarea de câteva zile Poghile, da, ce face Voitici? bdv care m-a purtat în spinare 12 ani Ar face bine dacă n-ar fi pus picioarele în sus M-a lăsat S-a dus Pietul Voitiș, cum a ajuns în grajul de piatră, pică de picioare, că căscăgura, mai suflă o dată și Așa se cade să moară un domn, dar el... Calul domnului, Maria. Da, calul domnului. Ștefan, fără picioare și fără cal. Oh! Și cum mă ducea la izbândă, ca un vifor năpustit în Valea Sucevei. Se-mi rău Se-mi moghilă Ce va să zică să mori De moarte bună Să mori în patul tău Nu, moghilă La o cârmire a vieții Simțurile unul câte unul, Încep să se întunece Cozită se coboară pe ochi Vezi turbure Nu mai vezi Se vătuiește ausul S-a dus ascuțimea lui. A, aud. Ce zici? Nu mai aude. Și când cerceta și nu mai veghează, sufletul părăsește stârvul acesta. Asta e să mor de moarte bună. Eu auz și văz că la 40 de ani. Nu aveam dreptate, Doamne. Istoria a ajuns la jumătatea vieții mele. Rea, așa ar fi... De n-ar fi și pieirnă praznice, nu de sabie, nu de apă, nu de foc, ci când piei ca mine, cu sufletul întreg, cu dragoste pentru toată țara, cu tot cuprinsul ei. Ascultă, Măghilă. Da, doamne. Ascultă vorba de pe urmă a lui Ștefan. E lege tuturora Lege Maria ta Și vouă boierii Boier curten răzăși la Una în fața domnului Ștefan Să strânci pe boierii și pe ostași Ce-au mai rămas la Suceava Mâine, 1 de iulie Zi în care Ești tu credincios, Mărchila? Credincios, Măriei tale, jur, domnul Jura Că n-are să afle nimeni din ce au Nimeni. Mâine sui în scaunul Moldovei pe Bogdan. Vino aici, Mario. Doamna, ce frumos ești îmbrăcat. Oh, Maria ta. Rarăștocu mai îmi povestea că iubește pe cineva. Pe Oana, Maria ta. Pe Oana? un copil și săracă și... Pe un copil. Nici tu nu erai mai mare, Maria. Ștefane, nu. Maria. Ai, nu, nu, nu, nu-ți de asta, ci de altă. Eu nu mă opui. Aș vrea să văd pe Oana alături de tine, să grijești îngrijești, să o apere, să aibă și ea celălalt cu tine când o zice cineva Oana, să se gândească la Petru și mai sus. Rares. Da, Maria, da. Dași și tu ești un copil. Abia să fim împlinit 21 de ani. Ei... Tu știi din cine te-ai născut și eu. Ia unul din caii mei, care ți-o plăcea. Fie și pe Voitiș. Voitiș? A, a, da, da, da, știu, știu. La da, să nu încarici pe Voitiș, ci să iei alt cal care să te ducă ca vântul pe fața pământului. Bine, să nu ocolești nici deal, nici vale, nici munte, nici ias, nici codrii, până în hârlou. Și să-i spui răreșoaia așa, mamă. Mie mi-a venit ceasul, vreau să mă însor și mireasa mea e bună, frumoasă, fără părinți. Este Oana de la Curtea Mariei, a Domnului Moldovei. Și ce-o chipzuie ea să vii să-mi spui că despre mine eu vă blagosul pe amândoi. Zbor, marie Să te văz. Te faci rare. Nu bag acolo, că nu o să ești prin zi. Bine, Maria patima. Patima, Ăst copil mi-aduce aminte vremile vechi. Rău am făcut, i-am crescut în neștiință. Va afla tot. Săracul cu Petru. Vino să-l privim când pleacă. Să-l privim! Da! Am aspede de Pune șaua. strânge kinga să crape calul! Sus! De când sunt n-am văzut un cărez care se l de Bă, Zi multă sănătate! Rău reșpaivă! Iată, e o obiectă bătrână, bătrână. Pentru că la vale, ca o moldeată, pe se mai vede. A, nu se mai vete. Ah, sângele mușatinilor n-ar stâmpări fierbe, ne vălește ca haiturile de la munte. Mario, da. O să fie Să ne îmbrăcăm de sărbătoare. <gântu -o> Bogdan nu vrea. O pintel zadarnice Eu, Ștefan Voivod, vreau Să zic nu M-aș uni cu dușmanii țării Împotriva copilului meu Să zic da Aș ține cu copilul Împotriva tatălui Se năruie un tron Din slava lui trecută Și un altul se ridică În strălucirea lui viitoare Așa Plâng pe unul bine Binecuvântez pe celălalt, între astea două măriri, inima mea de femeie nu găsește mângâiere. Oh, Ștefan a trăit, Bogdan începe. jus pe pehar Da, chiar acum. Tot așa. Și mai târzi. A vorbit cu Da, da, da, cu câțiva boieri mari. Eh, eh. ce struna și Ștefan de ce ce mai rău. Așa se zice, porțelarsă. S-a mai vorbit și altă dată, da acum el baz, ba mâine, până la prididiboaie. Pei de loar de cum e el de bolnav și de bătrân. Și de slab să Ștefan. A fost bun, nu și zic. Și cu țara, da. Pe noi ne am scurtat. Boier, răzaș, țăran, supus, era totul în fața lui. el le împărțea numai la ostaș. Din supus își făcea răzaș, din răzaș boier s-a dea. Bără ziua, frate dragă. Bună ziua Bună, bună să-ți fie inima. Ca totdeauna. Bună, bună și nu prea bună. Ce inima cu arbore? Nu Ziua de azi. Să zice că ziua bună se cunoaște de dimineață. Eh, până mai adinea ora nim și deodată s-a întunecat ca abia să mai vede. Era să plec la neamțul. M-ar fi murat ca bun câine. Rămase la Olac când mă vesti moghilă Ce sărbătoare să fie azi? Niciuna. Ochilă mi-a zis să mă îmbracă de sărbătoare. Și mie. Și mie. Cine știe ce vrea domnul? Că mult e bun. Și evitaz. Cine părtinitor Și darnic. Peia lui e și al țării. Drepte și-a făcut cărările lui. și bolnav că mai bine și fost eu. Parcă n-ar mai fi el. Cum n-ar mai fi el? Dar cine vrei să fie? Cine ar răbda cum rabde el? Cine nu s-ar odihni locul lui? Și cine n-ar umple lumea cu vaitele? S-a plâns cuiva la O vorbă, Hatmane. O vorbă neghioabă. Fie. N-ar mai fi fost. Pace, fraților. Bine, Maria să Ziua bună, boieri! Sunt între două săbii, doamna de parte și sabia de cealaltă. Amândouă m-au slujit cu credință, amândouă mi-am pus a Vedeți cum mă sprijin și amândouă mă țin. Una, dar ar fi mai slabă, m-aș prăvăli de pe scaun Moldovei, drept la mănăstirea Putnei Rândului Strămoșii. Maria! Ta. Maria! Ta. Maria, ta. Maria ta. Doctorilor, da. Voi fi al vostru. Da, știu, Da, da. Ai zis ceva? Eu, nu, nu, nimic, Maria. Drăgan? Da, Maria! Vino mai aproape. Stavă! Da, da, Maria! Ta. Mai aproape! Da. Paharnicul ăla n-a venit. Mogila, aici, Maria ta! N Ai fost? fost Maria ta! A plecat? Ți-am spus să te duci în dată. În dată, Maria l-ai găsit? Găsit, Maria ta. e cam bolnav. Ce? E bolnavior bietul pahar. Cine să-mi guste vinul de cotnar, Îl doare capul. Îl doare, îl doare. Și ce îl doare? Cicălea cu ci cicălea cu căldurii și stă e în pat. Îl doare capul. E, de cap nu mi-a mi Îl nu. doare capul. La. Cap e Nu e la locul lui. Mogilă, ascult, Maria ta. Ascultă până mai când. Du-te la paharnii cu și a mm. de lângă castel. Cine mă iubește e aproape de mine. Nu e așa, stolnică, dragan. Așa e, Maria Du-te de-i spune că eu și jidnicerul Stavăr dorim să-l vedem. Nu doresc Stavăr? Cum zici, Maria ta? Dar tu cum zici? Moghila? Da, Moghila. Nu-i așa că nu e rău să pui pe drăgan și pe stavăr împotrivă cu vorba lor și vorbele lor împotrivă cu ei înșiși Că Stefan n-ar sta la îndoială de ceea ce ar trebui să hotărască dacă sufletul lui ar vrea <gătă -s> Prea să stăpânt Ce, n-ai înțeles? <gătă -s> ia hasab, ia taie-mă, omor -mă. nu înțeleg Așa de curat? Nimeni din voi Cum să pricepeți ceea ce nu e de priceput? După 47 de ani de domnie, să mă de brațul tău. Moghila, aici, Maria ta! Ce strige așa de tare? <gântări> Du-te și spune să vie până nu viu eu. Am înțeles, Maria ta și de judec că s -am împreună, și de bătălii, și toate cu aceeași țintă. Iată, iată, scumpa dumneavoastră sănătate. aveam am simt picioarele, măi. Schimbă-le cu ale mele. Fii, omule tânăr, voi ca un o că răsuflare, o leacă piciorul, o leacă de căldură, o leacă dar în colț. Aproape nimic Maria, sabia asta. Nu vrea să iasă. Nu vreau să vrea să iasă. Și ce ce-și vrea? Gule. Maria, să spui feciorului tău să nu stea cu capul în jos. Pe cine zare? Da. Pe tine te mai așteptam, Bogdane. Da, Măriata. Ce, Ce? trebuie să Da, mă văd o doamnă care se plimbă pe lângă castel. Nu? Nu vă speria. Nu Ni e nimeni, ta. Ostași, boieri, curteni. V-am adunat aici. Să stați mărturie după ce noi mai fi. Sunt 47 de ani, mulți și puțini, de când Moldova îmi ieși înainte cu mitropolit, episcopi, egumen, boieri, și țărani, în câmpul de la Dreptate Și cum vrum Moldova, așa vuse și eu. Că vreau un domn drept și n-am descuiat pe unii ca să pe alții. Că vreau un dom treaz și-am vegheat ca să-și odihnească sufletul ei ostenit. Că vruia ca numele ei să-l știe și să-l cinstească cu toții. Și numele ei trecu granița de la Cafa până la Roma. Numele tău, Maria ta! Așa. Așa Așa are, Maria ta. Nu! Nu! Eu am fost biruit la războieni și la Chilia. Moldova a biruit Paitutindeni, a fost norocul, a fost tăria. Sunt bătrân. Măria ta! O, oh, oh, pădure tânără! Unde sunt moșii voștri? Presărați la orbic, la chilea, la baia, la lipnic, la soci, pe teleașă, la, la războieni, unde sunt părinții voștri? La cetatea albă, la Cătlăbugi, la Scheia, la Cosmin, la Rențești. Unde sunt bătrânul Manuil și Goian și Stibor, Cânde și Dobru și Iuga și Gangur și Gotcă? Și Mihai Spătaru și Ilea Huru Comisul? Și Dașboc Labu, și Oană și German? Și fiara Paloșului Goldur, Pământ! Și pe oasele lor s-a așezat și stă tot pământul Moldovei ca pe umerii unor uriași. Mă C Am cercat să unesc capusul într-un gând. Și trimișii mei au bătut din poartă în poartă rugându-se mai mult pentru ei ca pentru noi să lase războaiele de zavistie și să se ridice împotriva primejdiei opștești. Le trebuia un om? Era. A fost. Acum sunt bolnav. Văzând că rămâi cu făgăduielile, am căutat să unesc răsăritul. Și am trimis la unguri, la leși, la lidvani, la tătari. Au făcut cărări bătând drumurile pustii oamenii mei și degeaba. Învoieli cu peceții în calapoade, iscălituri fudule și praful s-a ales de voieli. Nici o deșertăciune nu s-a lipit de sufletul meu Că am stat zid neclintit în fața păgânilor, Dar toți m-au părăsit. Țineți minte cuvintele lui Ștefan, Care v-a fost baci până la atunci, bătrânețe, Că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, N-a fost a mea și nu a voastră, Ce-a urmașilor voștri și urmașilor, urmașilor voștri, în veacul vecilor. Mătrân bolnav și neputincios. Mandia asta e prea grea. Să o poartă altcineva mai tânăr. pocnă Și voi mărturie a ceea ce ați văzut. Spune-ți că voința mea e să se ungă Bogdan de când sunt în viață. Că voința mea și a ei a fost pururea una. Bogdan, vino! Vino, așalză-te pe scaun! Pune coroara! Bine. Te cu mă! Ah! Ștefane! A murit? Cine să moară? Soarele nostru n-a pus încă! M-a închis ochii toată noapte. M-a caruncelat, doamnă. Să-l fi văzut. O, Erino, cu ce foc vorbea, ascunzându-și durerile. Cu câtă o pădare de sine și-a scos mantia domnească și-a pus-o pe umerii lui Bogdan. A tărât pe Bogdan pe tron, a îngerunchiat, a dat să-i serute mâna și s-a prostogoli. O, o, o mă stânea la mâna ta. De când se întoarse din pustia de pocuție. Yes. Să nu te auză că vorbește așa De ce nu Domnul Ștevan doarme E zobit de o steneal. A dormit? Da. Da. Se face de zi. De două nopți nu a dormit așa de liniștit Cum a țipea Lega vorbe fără șir Cu unele gânduri întunecate Ah, paharnice Vrei epitropie la scaunul Moldovei? Și ieri, da Toată vremea cu ochii la paharnicul ulea ce -i să, să fii, nu e nimic Ca omul bolnav da, da, da. Ce frumos e afară <gri> Și ce bucurie Păsările au început cu limbuția lor Cucul C se aude cântând Cucul... Soarele Cucul... Răsarea auri în munții Cerul semin Și Ștefan zace Ce ne pasare! curte de frumoasă, Doamne E de da. Nu dai aia de alături. vin da. și voi cu mine da, da. Rămâi tu, Ana da. Cum s-o scula să-mi dai de veste Da, da, dai, dai, dai. da Mititica Nu se cunoaște că n-a venit Să ai -a mărit doamne somn dulce Și mai dulce Cum are un copil de ți se scălgat și primenit Ce zile poți omorâte și ce nopti lungi, toată noptecii că m-am rugat, să vedem ce facem. Și oh, oh. te-ai speriat, Oana, dă perdelele într-o parte. Credeam că dor, Maria ta, credeam că dor. Vino încoa, Așa, așa, aici, lângă patul meu. Eu... Credeam că dormi. Dormi și am să dorm, să dorm. Doamna Maria. Acu ieși. Nu crezi să-și fi scos haina. Mi-a zis vestez! Nu, nu, nu, nu. Lasă-o. Lasă pe biata doamnă să se întinzi oleacă. Pe doctor până i-am făcut să iasă. În curând dau de lucru. Hai. Oana. cine nu-ți place să vorbești cu mine? Ui, stăpâne. Nu, bă, nu așa. A, aici, da, da, da. Cum vrei, Maria ta? Vreau să vorbim mult, mult. Cum vrea, Maria ta, așa vreau și eu. Voința Marii tale nu-mi dă pas să voiesc altfel. Și mi -i așa de drag. Ce să-i așa de drag? Când simți că-ți fac plăcere. <laughs> când îmi zici cum îmi zici. Băbătie? Oh. Și no, ce mărțiți no, no. s-a întâmplat, Măriata? Nimic, ta. nimic. Ce? Boala mea. Nu. No. N-am să mai bolesc mult. De ce? Cum, de ce? Eu nu vrei să-mi treacă? Ba da, ba da. Dar, Măriata, ai zis tocmai de la lingura. N-am să mai bolesc multă vreme, că... Ui! Mie nu-mi plac lacrimile. nu. Nici... E ca, ca o Vino să te sfrut. Aș vrea. Ce? Să te faci la loc. Să îngalici pe Voidish. Da, da. Pe Voidish. Și să te duci! Să te duci! Și să te întorci iarăși, piruitor, ca întotdeauna. Să mă duc, să mă duc și să mă întorc iar pe și. În fiecare zi, noi, fetele, vorbim de biruințele Mariei tale. Parcă am spune niște basme vechi. Da, da, da. Mâna și piciorul ăsta, nu, nu, nu, nu, zici așa, Maria ta. De multe ori mă gândesc că... De ce nu fiu eu un băiat? <gânt> nu m-aș fi deslipit de lângă Maria ta. Pe un cal ca un zmeu, cu un paloș ca o limbă de foc. Și mi-ai fi zis, Ioane... Mm -hmm. Vezi tu, bulu cu Să nu mai fie. Și unde m-aș fi sărit în scări, și m-aș fi făcut nevăzut, și m-aș fi întors, nădușală și sânge, și aș fi zis: Nu mai sunt, Măria ta! Ba, uneori visez dacă. Juan, ce suflet e în tine! Se vede că tata, cine a fi fost, a fost o staș? și ce o Cum l-ai cunoscut? Firește. Era unul. Măsura mea, Așa. cum o te aduse tocmai ca mine, cu părul alb, asta nu, nu, nu. cu părul cărunt, Așa. și îl purta lunguleț, ca și mine. Piedul cum a murit? Rănit la picior, ca și mine. O, ce fulgere! Nu fulgere măria ta! Așa. Ca și mine. Dă-mi barcua. Mă duc să duc proaspătă de la izvor. Ah, Păstor, doi copii nu le-am spus. Păcat. Și mi așa de dragă, ca ochii din cap. Ah, și poate să mă duc călare pe Voitiș. E sângele meu în ea. să-i mărturisesc barim canvis. Până mai e vreme. În inima mea, ca o dulce moreșeală. Ce rege și limpede? Ca limpede, ca privirile tale, ca sufletul tău, ca vorbele tale. Numai că privirile, sufletul și vorbele tale sunt calde ca lumina soarelui de dimineață. Maria! Paru! Dar nu bea prea repede. E prea repede. Nu, nu, nu. mi-e somn, mm. cad Oana, da. nu cad ploapele. Oana, nu trage perdelele, parcă și un os îmbit. Doctorii se vede că mi-au dat un aromitor. Tu la fereastră, Oana, da. aerul bun dimineața. soarbele pe gură, răsuflă bine. Nu vreau. Maria, te Pe valea, Unde se întinde umbra norilor ca un ogheal. A dormit. Așa de repede. Ca un copil să nu mă zi. ce Zidăria cenușie. Departe. Castelul meu din Hârlău Vai, Am tulburat cu vorba mea ca o sacă. Ce să fac? Îl iubesc așa de mult Aș vrea să fiu pila de urs pe care calcă Vestmintele cu care se îmbracă Sabia de care nu se despart E de mult? Nu Rășoaia Cânta de deslavea cântece bătrânești Tot am uitat Peste câteva luni Născu o fată ah, Eu Ștefan Tatăl bun al ei De mult ori visesc Ce cu gândul n-ai La doi ani O iau și o aduc la curte Mărturisesc Doamne Cum e ea bună O crește și o îngrijește Ca pe copilul ei Vai. Suflarea e grea. Doarme. N-am înțeles. De unde? Se face mare. Ochii verzi. Părul rotunjit pe spate și galbeni ca spicul copt. Oana. Păruncă, Maria Cum mi se bătui inima. Îmi vine să-l deștept. Mâinile mi s-ar tupica ceara. În vis, mult spune omul. Mângherea mea, rodul meu din urmă, visul meu, căci nu i-am spus, poate să mor? Nu mai are. Pe umărul stâng are un luceafăr. Semn că este ea. Visul lui Marte, mâna dreaptă în furnică, ochii verzi, părul rotunjit. Doi ani crește la castel. Nu i-am spus. E vis. Nu, n-am voie. Și în vis vorba lui e poruncă. Hai să caut, să mă uit. Rupeți-vă încheietor dacă nu vă desfaceți. Nu ca roapă, ci ca copil. Oana. ce Maria ta? Ce vis frumos. Și-odată într-un urât, cum mi se bate inima. Apă, apă. A, a, apă, măria ta, bea apă, să-ți Oana, Da. Vino. Aici. Ai înțeles, One? Da, Maria. Ai, nu plânge. nu plâng. Sunt fericită și nefericită. Fericită de vis. Nefericită că suferi așa de mult. Maria, da. Maria, da, vreau să-ți vorbesc. Rară. Ești ca un chinez scăpat din jurul. Maria. Ta. M-a dus iubirea ca vântul și m-a întors grija ca gândul. Am trecut râuri, iazuri, mocirile și viroaje, Măriata. N-am ocolit nici deal, nici vale. Mi-a peznit calul, am prins altul, al cui eu fi nu știu. Și am ajuns. Tot? Tot, Măriata. Oana? Da, Răși. să mă iubești ca un frate. Cum ți-am spus, rău? Ca pun frate bun, Oana. Din aceeași mamă și din aceeași... Cum? Din aceeași mamă, Oana. Da, frate. Două ramuri ale celuiași stejar bătrân. Rareș. Gruncă, măria ta. Groazav te așteptam. Ah, măria oh, oh, oh, Nimic, nimic. Rareș. Ia cartea asta. Da, măria ta. ia s la malepit. Pune că la poștalion. Alege unul bineferecat. Da, și la drum, zi și noapte, schimbă cai din popas în popas. Să nu te oprești decât în Țarigrad. Să fac, și să vestești tuturor că ieri am pus pe Bogdan în scaunul Moldovei. Și azi, 2 iulie, se strâng glasurile țării să-l aleagă. Da, Maria ce te uiți așa? Păi... da păi, Nu vezi. Nu vezi suflarea. Suflarea mea Nu simți încheturile mele Cum să le simți Ai auzit pe Ștefan Văietându-se vreodată L-ai văzut vreodată lungit în pat Nu mă iată Mi-a venit veleatul O tărie mai am Să nu mi ascuns sfârșitul Iată Oana Oana Nu-mi Trăiești Trăiește, măște! Rare și da, Maria, ca vântul! Du-te! Ca vântul am plecat, Maria! S-a trezit, doamna Maria, și vine aici! De mult e deșteptat? Mai păgubit, într-o clipă, cu ce nu mi-ar da veacurile. Care veacuri, bună mea Marie? Ale trecute sau ale ce vor veni? În finale trecute ai ieșit și puteai pierde din ceea ce n-ai învățat. Cele viitoare care înțelept nava zice 100 de ani ca ziua de ieri. Oana, da, Maria. Maria da. un pahar cu apă. Așa-mi Maria. Oh. Așa place, Mario. Ce te-a dorut, Maria? Ta? Pe mine tot. Pe mine Nimic. Ce cald? Nu. Ce frig? Nu. Cum te simți? Ca doi oameni care are și din același om. Unul rănit, celălalt mândru. Mie e milă de cel rănit. Mă duc după cel mândru. Ah, Uite-l și pe arbore, este și cu toader. Ce este, boier dumneavoastră? Să treci, Maria Și mai faci și Maria ta. Și mai face paharnicul ulea. El? Sănătos. Adevărat? E mai bolnav ca mine. O, mai mult se făcea, Maria Ieri? Nu? nu se făcea. Se pregătea să facă un blancet să nu-l simtă nimeni. Cum vi se pare vorba lui? Nu îi se de glasul. Șoptește, nu vorbește. Și ce șoptește? Bă, nimicuri. <laughs> nimicuri? Dar ce șoptește Oana? Știu eu, Maria ta Firește că tu nu știi Cum e firesc să știe portarul sucevei Ce să știu, Maria ta? Luați seama la Ulea La Drăgan și la Stavăr Bogdan, ce face? Împotriva voinței lui Ceea ce a poruncit Maria ta Eu nu dau porunci domnului meu Dar fiul lui tău? Până ieri asculta De ieri încua Eu ascult o să fie e doftării, Maria ta. Și noi? O să se adune țara. Și voi slujiți domnului, nu omului, lui Bogdan, nu lui Ștefan, să nu se țeasă provzeală. Împotriva cui? Împotriva voinței mele de când eram domn. Voința ta, Maria ta, ca apele ceahlăului când se umflă primăvara, ce zăgaș n-ar rupe! Cine să pui piepturile? Ulea, dragan! Staver! Dar n-a ruginit sabie care a slujit lui Ștefan. Oh, oh, oh. Domnul! Vârtiți-vă printre cei ce se adună și spuneți că voința mea e să nu curgă sânge. Mariata! Maria ah, Maria sunteți câtești trei? Da, <hă>, Veniți mai aproape, doctor. Da. Hm? Se cunoaște că v-ați culcat târziu. Și oh. după ce s-ar cunoaște Mariata? O, ochii trași. Parcă un zugraf ți-ar fi încondeat chipul. Ca un mucenic. Ca un mucenic. Eu ca un mucenic. La Maria ta nu se cunoaște. Nu se mai cunoaște, modilă. Nu te gândi la zilele de acum ci la întruchipările de mai înainte. Totdeauna ai fost ca totdeauna, măria A cuca ca niciodată. La șmil. Da, A, ce sunt cu fașele acele. Astea? Da Pentru un copil sau pentru un om mare A, Pentru un bătrân căzut în copilărie Care bătrân, care copil? Oh, Uite-te bine Ia că mă uit Și nu-i vezi? Ce să faci, Maria? N-ai dormit bine și mie O, Maria Ia că bătrânul, ia că și copilul. Un copil parcă ar fi al meu Oana Băbătiei ce vor doftori, Vor să te sărut, Oana nu e așa șmil? Să săruți, la asta mă gândeam Mario Da, Măriata oh. Ieșiți Vă chem eu când o fi nevoie Să rămână Mogila. Da, Marieta. Marieta, Cum ți-e voia? Vino, Oana Cum ofta Maria Au plecat? Da, gata? Gata? Da, aproape gata Dacă mi-ai dat voie să stai așa, cu fața în jos, așa, așa, așa. Și dacă mi-ai dat voie să trec pe sub măria ta fașa asta ho, ho, ho, ho. Dacă mi-ai voie și un laț de gât, glumi Să cumim? de glumă și cu măria ta Desfășmil Ștefan al Moldovei n-are nevoie să fie legat Să fie legat? Dar când vom trece cu parafocul în sus și în jos Ca să ardem bine Cum să nu sară în sus, Maria ta? Vreau să desfaci legăturile Am să rabd Maria ta Taci, mă, Haide Gata Așa, acum, încleșteasă mâinile Gata, doctore Începeți O, părintele nostru Minunat, o, minunat Etoaron are useni, untinse cursă fratelui său, tatălui meu, Bogdan. Și când îl străpunse, Bogdan zise: Hâine, ce-ai făcut pe fratele tău? Și când de-te sufletul strigă Stefan! Stefan! Ce e, Stefan? Marietă! Ce maria e, Marietă? E cald. n murit. Nu e așa că nu moare? Nu moare. Nu moare, nu are aftea putere, așa un suflet, da? Nu-i picură ne-dușirile pe pernă. Ce stă ți doctorul. Tot ce era de ars. Scă? Si, signor, Când se deșteau o leacă devine, așa-un vin tare, să pui la inimă. Și liniște, liniște, multe liniște. La cuonare, de care îi place, Marisa. Ce strigă? ce se aude? Aha. Nu se aude nimic. Mai repede. Arde. Oh, ce flăcări. Unde mă ară? Ce foc. Maria, Juana, da. Smil, n-am murit. Nu, Maria. Ah. Maria. Atunci de ce plângeți? Maria, nu ți-a-l bine. De ce mă arde așa? Că bine ziceți, ce e focul ăsta pe lângă focul de pe inima mea? Ce? Nu aud bine. Vă auzi? Ce strigă? Aleg pe Boc, dar, Maria Îmi parcă și un alt nume. Nu strigă toți la fel. Cine să trăiască? Cine să trăiască? Ștefan? Eu? Fiul cui? Nepotul cui? Măghilă, vezi ce strigă? Ce strigă, Măghilă? Mă Vă duc să văd, Măriata. Orice mișcare... E moartea! Vă auzi, Măriata. N-auzi? S-a potolit. Iar încep. Dați-mi! Dați-mi sabia! Se fac toate sporiata, nu te ridica maria ta, maria ta. și tu, van, nu te duce, van, van. Sabia! Am să judec. Ha, Stefan, nu stiem Viu! Viu numai nu de tu. Să semnăm. Să lec. Nu, nu te duce. O no, să te ducă oh, un tipor. Ca un taur îndrâșit în mijlocul miei ori. S-a sfârșit, păcate. Un munte nu i-ar fi stat în față. Spune poporului ceva. Trăiască Maria Sabota! Se cutremură. Trăiască Maria Sabota! Se-ntoarce. Vine domnul Ștefan. Cine a zis? Că sunt bătrân și bolnav. Pe l-am măsurat cu privirea. Murise înainte de a izbi. Picăturile astea sunt calde. În fie ce o, sta și o fiară. Iată-l, este călare. Calul îi tremură și joacă. Bagă pinteni până la rădăcină. Chiuie de-n valea Racovățului. unde e mai greu, acolo cade. un leu, mijloc cu dihorilor, spoară capete până nu mai simte mâna din umăr. Cum mă văzu, își fața cu amândouă mâinile și eu cu amândouă om învârtii și trecut prin el ca printr-un aluat ce se dospește. Cine e de vină? Eu, Ștefan Voievod, am suit pe Bogdan pe tron. Eu, Ștefan Voievod, i-am așezat cu mâna mea coroana strămoșilor mei. El fu de față și văzut ce vreau eu și tot sfatul și toată ostășimea. Sufletul nu vrea, și ca un scos din fire s-arunca în sabia mea. Cine-i de vină? Se cutremura Moldova și o prăpastie se deschise. Și cu acest oțel opri cu tremurul și umplui prăpastia. S-a împlinit, împlinit menirea ca și mine. Maria. Maria. Oana. Schidă-ți papa, Maria. Să te odihnești. A, mă voi odihni? Bogdan e domnul. Uita voi uita tot. nu voi mai aduce aminte de nimic. Să dăruiți la acesta mănăstirii put. Vine. Mai iute. Cine să vie, Măria Mără? Nu, doamna ce am fășurat în negru. Ia o să vie mai degrabă decât am dorit-o. Poftim... Te-am privit dată-te ori în față. Nu mi-e frică de tine. Ah. Ce o dată, băută Că nu pot! Maria ta! Maria ta! E fric! Fric! Maria! Da, tine! Maria ta. Mai -i. А твой отдышный. ascultat? A pus de stoare De Barbu Ștefănescu de la Francia. Distribuția a fost următoarea: Ștefan cel Mare, Gheorghe Cozorici, Doamna Maria, Adela Mărculescu, Oana, Mariana Buriană, Moghilă, Mircea albulescu, Arbore, George Constantin, Ulea, Corado Negranu, Drăgan, Ion Punea Stavăr Ion Henter Toader Ion Siminie Rares Daniel Tomescu Bogdan Răzvan Ionescu Șmil Mihai Fotinou Reveca Ica Irina Ruxandra Sireteanu În alte roluri Alfred Demetriu Sergiu Demetriad Candit Stoica Sorin Gheorghiu Cicerone Ionescu Luminita Gurgiu, Teodor Daneti, Gabriela Popescu, Violeta Berbiuc, Gheorghe Novak, Ilana Șerban, Crânguța Manea, Ionuț Dogaru, Constantin Botez Nicolae Crișu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică Inginer Tatiana Andreicik. Regia artistică Dan we can.